A uzu billahi mine shaytanir rajin Bismillahirrahmanirrahim A onda ne bi bio insan, <messun> onda bi bio našu druhu Insan je baš takav kakav je Allah zvorio Da ima to i da bi te slobode na izru Zato je stig dokaz slobodne volje je dokaz da smo slobodni, jer da ne imamo stid, da ne bi znamo za slobodu. A svi se borimo i tražem slobodu. Mi se borimo da se žene, se traže neku slobodu. Traže svoj život. A ne znam, brk razmišljaju, ja vam šta tražim. I u traženju te slobode mi sve više tvorim u lopstvo. Lopstvo svoji strasti, kad meni jedan kaže narkoman, povisnik, kad vam nevala, kad vam tako im govoriti, Ja vam nešto spominjem Boga, kada ja moram Boga spominjeti, kada šta, šta Bog ima samo? Kada ja sam slobodan, više, kako ono, znaš ništa. Pa rekao da si Boga slušao, ne bi sad pio ovu senu drogi i bi opisvalo, a? Ti roboješ drogi, ovaj robo je duhanu, alkoholu, zinalu, krađik. Čemu sve mi ne robimo? I, I žena koja želi da su samostali, robova će nećemo, robova ćemo odplatiti šefu svom, neće čovjek, hoće šefu mora da gona nekom robavati. Ako neći Bogu liječe da budeš pokoj na čovjeku sa štama za kogu ne plati rinta i rinta. Nećiš mam seba, hoćeš tamo tamo patiti. Sve zavsi šta hoće. E to je sad, da je insan sad dobro tako kaže. Rođen da budi je dobar. Evo sad se rodio ne zna grešiti. Onda bi ga morao goni da pogriješi. Ne bi znao grešiti. Mora bi ga mučiti. Hajde bolom pogriješi nešto insam takav kakav je. I to je ta borba. I ko uspije, ko shvati da se bori, nešto će shvatiti i realiziti. A mora biti u druga strana. Dunjavko je sastavljen iz ovoga i onoga. Dobrat i zlat. To je dunjavko. ko ne razumije dunjavkom će se čitak život mučiš, aj ovu. Što nije ovako da bude sve pod... Kako on misli da bude mir, da nema... Jer kaže, nema vječnog mira kada je čovjek rođen, nemiran. On je rođen sa, sa, tim, sa tom e, depresivnem, ono, da bude agresivan. Kabil je ubio Abila. Nije im trebalo tada binalku. Nisu trebali ratlati čija je čija država. Sve mi bi bilo. Široko mi bi je spod neba bilo. Nije bilo nikoga na binalku. Pa što ga je ubio? Taj insan, takav kakav ga je Bog kak ga u namapseo faqtlak qtl akhi faqtl nafsi oni mpraljo sto sa nje negova zrtla ko je sta dobio nego sto nije na moje elefrika, piger, i ubio ga jer nije na nego tako da ovogon kada znači treba razmisliti borise i, i kako je zato sto treba citat dosmat učiti danjeve, ne samo znanja. Znate kako su učinjaca razumijeli? Ponašanje, kada govorimo o moralu, današnjoj krizi morala i znanje. Mi danas imamo znanja. Šta u djeca ne treba sada sve znanje? Ona kad se pitao je, pa ja sam teto, prije rata išao nekter. Koliko su naša djeca sada, da ne kažem, dresirana, edukovana, Kad je da djeca se rađuje pametno, isto kod prijavisnog 5.000 godina. Samo živi u kržiniću moraju da stići da uči. Odmah uz mobiteli, uz i tako dalje, uz televizor. Ali je znanje u odnosu na ponašanje, kao hljeb kad pravi, kuha neko, pa ono soli koliko treba hljeb. To je znanje. Sve je ostalo ponašanje. Vidi koliko je važnije ponašanje. đavati znanja ako nemaš ponašanje. Znači je, je žene za vremenu Ander Islama koja je bila pobožna. to ona je radila, planjala, po slovo planjala. Davnu posljela, znači i dobrovolju, mimo Ramazana. Ali nije se ponašala dobro, znači ne moraju jedet, ne moraju etika, moraju. Bi huzuri u Poznati Ali se, ovaj sam vam izrekao, la hayr fiha, pijemena glinara. Nema kod nje dobro ništa, ona je stanovniji vladniji. A vidiš posko mi rekli, je lije iz svijetca. Da što vidiš da previše klanja da posti i tako da je. Da je ono što prava dobra, moramo biti dobra prava, alko ko ne velja ponašanje, sad nam uzriš 10 litra, a nikona sa ritni i sve prolije. Džaka ja, što je dala, nikoga je prolijela. Zato nam je važno to ponašanje. Sad, kako ga uči u ovom izazovu? Kako se sačuvati svemu obometi? Da u tebi praraju ovaj stig. A on je dokaz te jebe i te slobode, jer ko nema stiga po hadisu, kaže mora radit šta god hoće. Kad je šabi naišao sa svojim učenicima, pored jedne, jedne sirovine, jednog beduina, koji nije mu nikakvu respektan karakomije. Pa su mušani baš ponašao, kad je njegak zrao, oni mu kvaro, ovo je šabi, oni mu kvaro, pa što kvaro to mu hadisu. I ka su kad se ma hristek tamnom selu, Pa kaže ono, o, oh, nas, no, ja bio meš prvnog hasa, niko bio tada hasa zemica. Pa jedan veliko je, pa je kaj sebi hasa, ka što je meni bira kod alotis? <gledi> Ivojko, pa šta, kao mladis, pa šta je to, kaže mladis, ova si robina velika. Pa kaže, no, zna Na tumaški god hadise o tvingamere. Pa kaže onda on njemu, pa daj mi reći kada je jedan hadise. Ono, baš ono, s neva u rebra, daj mi reći jedan hadise. I on sad, on ta, šta reći? vidiš, vidi, s njim ima To je važno kad se nekim pričaš šta ću A ne vremen sad treba biti muder, pa znat kazati u određenu tematiku. Vidite čajka novim po sadom. Pomon nekje ovaj hadis koji su svi kamer prinosili. Kaže, evo ti jedan hadis, ako se ne radiš, a govoriš. I njemu je to u pesadu. Toliko ga je iz tebelja promijerilo, da je on ta hek tada ta se pitao, vidiš ti, znači, ako nemaš stida, Što god ćeš Ne nemojte bi ništa dobra. Jer, a Ivan ima neku pravila, ali oni ne znam se stiti. Nikad niste vidili da še ne napog puta motu i u dršinu. Jer im je Boga pokazao kako će radit. Da deva, recimo, oči da je neko gleda. Zaradko svim je, neći, ote sve nisu isti. Sve zavisimo da šta jedeš. Jer ko jede svinsko mjesto, on im se pojavlja ta mentalna sklop trgačija. Rana utiče kako ćeš razmišljati. Evo, ako hoćemo da razmišljamo, kako da popremimo svoje stanje, kako da nam se stigi pojaviti. Jeste halal hrana ne samo u svinsko mjese, ne u tamo slušto je halal zaradio. Jel ti plata halal? Sad kad mi namoje 5.000 državnih kasni, reku daj vam. Pa jel si bonah zaradio? Košto ima vezi, budžetaje. A moj, jesu ti to zaradio? I ta hrana, ta je ljep će ucat na tvoje razmišljanje. Boš ima stida, nećeš ima stidati. Uvod najjača opcija, 9 dijelova je halal zarada, 10 i u svim. Onaj poson. Da vedesi poslo je samo halal za alga. Onaj ko jede je haram, mora visiti haram. On gleda haram, sluša, jer i uljemo je haram. Ako ne gleda na, đabati dobro auto. Ono je najsvjet vino kom na vino izgleda. Pa trsa, ne gorivo. Sve je do goriva. Do energije koja pokreće naše misli i naše ponašanje. Sa sam se kavinu na mala halal vino. Kako bi na, nama se stida ko javlo? Mi smo haramnjevi sklot danas. Ko više godi rečunao halavno haramnjevi? Samo daj! Jednu mesac zvonio, klanjoh on se ja klanja, kre klanjam, to ima To ško da je su pod vodlaju u, u, ispod hale išla prija koji se kokoši puštale. Zatvori kokoš da, da, da, da, da se pročistili. Dok su ljudi vodili računa o halalom. Hrani i kako je došla. I samo njezno porijeklo. Je to utiče na, na, na naš stig, na naš moral. I onaj koji je ne sam svink, jer je bilo koji drugi posebno ono što je jedna svinja bez ožasnoga. Onda u tebi izazljava taj gazbraznik. Ne sve je stigna. I mi smo sako prilično i onda ne znam da nam se više i dobro primaju. Jer kada, kada budu ljudi uzmali halalu, ali haram, -hal, ne budu odrećuna o halalu i haramu, neće se dobro više Joda I onda se njih pitamo ko će nas voditi, ko će nas predstavljati. Pa kakav je kajmak od lošeg nika. Iz nas su naši predpostavljeni. Mora nas neko voditi, moramo neko zakon, kakav takav. Jer vakum insanu kakav je, moramo neko kada, ne mereš to odbaš, šlej kamera. Hajde, ja sam doktor, ja sam inženjer i plačeš kad kada kamera usita. Nona razmišlja svaki istok kad ima zakon. Naći vagom čovjek pokakar je treba zakon. Ali koji će ti ljudi prevare takve ljude? Zavisi kako smo mi. Nemoj da očekivamo ako smo mi svi haramljeni, da nam svi političari i naši funkcioneri, naši biski naši poslanici budu pošteni kad smo imi pokvareni. znači ako je mi pošlo loše, Pa nisu oni s mjeseca došli. Pa da kažem, šta vi s mjeseca ošte nato da vodite? Pa našli su oni od nas. Od nas su oni. Su, oni su naš kajman. Sam morao neko biti. Što nam je biti drgost. Hvala toga, nisam ja, mora nekako biti nekako mesa. Valjava je trgovati da biti poštovi. Valjava biti u policiju, biti poštovi. Težko. A narek što je sviđu A nije to rješenje. Mami je samo nam je baš došao u svoj naru u meku nakak kakav je bio. Pa i vidio učinio da promijeni sistem života. Otakvi Arapa, Nakiri, Bedoina fudbiti. Šta je, šta je učinimo za? U kratko vrijeme svi ljudi, znači